21. fejezet. Lori rossz fát tesz a tűzre, Joe megbékél. Másnap Joe arca csupa rejtély volt. A titok nagy súlyjal nehezedett rá, fontoskodva és titokzatosan közlekedett, pedig másképp szeretett volna. Meg észrevette, hogy valami van a levegőben, de nem kérdezősködött, mert annyira már ismerte Joe-t, hogy tudja, a hugánál minden fordítva működik. Tehát, ha nem kérdez semmit, akkor hamarosan mindent megtud. Ezért aztán igen meglepődött, amikor Joe továbbra is mély hallgatásba burkolózott, és még pátyolgatta is. Megméltóság teljes zárkózottsággal reagált, és anyjának szentelte minden figyelmét. Így legalább Joe tehette a maga dolgát, mert most már anyja ápolta betet, őt pedig a hosszú bezártság után elküldte, hogy szórakozzon, pihenjen és mozogjon. Mivel Émi nem volt otthon, Lori maradt neki egyedül, és bár nagyon élvezte a társaságát, most inkább tartott tőle, mert amilyen javíthatatlan csibész, félt, hogy kiszedi belőle a titkát. Ebben igaza is volt. Mert a bajkeverő süvölvény, amint megszimatolta a titkot, rögtön elhatározta, hogy utána jár. Igen, kemény próbatétel elé állította Jót. Hizelget neki, zsarolta, gúnyolta, fenyegette, ráripakodott, közönösséget színlelt, csak hogy kiszedje belőle az igazságot. Azt is kijelentette, hogy tudja, de nem érdekli. Majd kitartó munkával annyit sikerült megtudnia, hogy Megről és Mr. Brookról van szó. Egészen felháborodott, hogy tanára nem avatta be a titkába, és elhatározta, hogy bosszút áll, amiért semmibe vették. Meg mindeközben láthatóan elfeledkezett az ügyről, és kizárólag apja megérkezésének előkészítésével foglalkozott. Aztán egyik pillanatról a másikra hirtelen megváltozott, és egy-két napig ilyen is maradt. Összerezzent, ha beszéltek hozzá, elpirult, ha nézték, nagyon csendes lett, és félénken, arc arckifejezéssel varrogatott. Anyja kérdésére azt válaszolta, hogy jól van, joe pedig leintette, hogy hagyja békén. Egyre jobban érzi a levegőben a szerelmet, azt hiszem. Már megvan a legtöbb tünete. Izgatott és ingerült. Nem eszik, nem alszik, és buslakodik a sarokban. Rajta kaptam, hogy azt a dalt énekli, amit tőle kapott, és egyszer azt mondta, hogy John, ahogy te szoktad, aztán olyan piros lett, mint a pipacs. Mit tegyünk? töprengett Joe, és úgy tűnt, kész minden lépésre, bármilyen drasztikus legyen is. Semmit, csak várjunk. Hagyjuk egyedül, legyünk vele kedvesek és türelmesek. Apa a hazajövetele mindent rendbe hoz, válaszolta anyja. Itt van neked egy üzenet meg, lepecsételve. Hm, milyen fura! Teddi soha nem pecsételi le az enyémet, mondta Joe, miközben kiosztotta a kis postaláda tartalmát. Mrs. March és Joe azonnal belemerült a saját levelébe, meghangjára azonban, aki ilyet arccal bámult a levérre, egyszerre pillantottak fel. Gyermekem, mi történt? Kiáltott fel anyja, és odaszaladt hozzá, míg Joe megpróbálta elvenni a levelet, amely így felzaklatta a nővérét. Ez valami tévedés. Nem is ő küldte. Jaj, Joe, hogy tehetted? Azzal Meg a kezébe temette az arcát, és keservesen sírva fakadt. Én? Én nem tettem semmit. De miről beszélsz? Kérdezte Joe zavartan. Meg egyébként kedves szeme most dühös szikrákat szórt, miközben előhúzta a zsebéből a levelet, és Joe elé dobta. Te írtad, és az a gonosz fiú segített neked. – Hogy lehettél ilyen durva, kegyetlen és gonosz mindkettőnkkel? – kérdezte felháborodottan. Joe ezt már alig hallotta, mert anyjával együtt olvasta a különös kézírással írt levelet. – Legdrágább, márgaretem. Nem tudom tovább tűrtőztetni szenvedélyem, és tudnom kell a sorsom, mielőtt hazatérek. Még nem mertem elmondani a szüleidnek, de úgy vélem, hogy nem fogják ellenezni, ha megtudják, hogy szeretjük egymást. Laurenz úr segíteni fog, hogy találjak valami jó állást, és utána, drága szerelmem, majd te teszel boldoggá engem. Könyörgök, még ne szólj erről a családodnak, csak küldj egy sort Lorin keresztül, hogy merjek erre remélni. Öröké hű, Johnod! Jaj, a kis gonosz! Így akart bosszút állni azért, hogy tartottam a számat. Ezért még alaposan megfizet. Ide hívom, hogy azonnal kérjen bocsánatot, kiáltott fel Joe izgatottan, mint aki kész a büntetést végrehajtani, de anyja visszatartotta. Áj meg, Joe! Először tisztázd magad. Annyi kópéságot csináltál már. Hogy attól tartok, ebben is benne vagy, mondta tőle szokatlan szigorúsággal. Jaj, esküszöm, hogy nem! Soha nem láttam ezt a levelet, és semmit nem tudtam róla, úgy éljek, kiáltott fel Joe olyan keserves arccal, hogy hittek neki. Ha én is benne lennék, akkor jobban csináltam volna, és ennél értelmesebb levelet írok. Remélem nem gondoltad, hogy Mr. Brooke ilyet írt, tette hozzá, és megvetően ledobta a levelet. Hasonlít az írására, hebegte meg, miközben összehasonlította a kezében lévő levéllel. Jaj, Meg, ugye nem válaszoltál rá, kiáltott fel hirtelen Mrs. March. De igen, és Meg újra eltakarta az arcát szégyenében. Hát ez botrány. Hadd hozzam ide ezt a gonosz fiút, hogy megmagyarázza, amit tett, és hogy megleckésztessük. Addig nem nyugszom, amíg el nem kapom a grabancát, azzal Joe újra az ajtó felé iramodott. Csit! Ezt most én veszem kézbe, mert a helyzet rosszabb, mint gondoltam. Margaret, mondj el mindent, parancsolta Mrs. March, és leült meg mellé, de közben szemmel tartotta a t nehogy eltűnjön. Az első levelet Lori hozta, és nem látszott rajta, hogy bármiről is tudna. Kezdte lehajtott fejjel meg. Először kicsit aggódtam, és el akartam neked mondani, de aztán eszembe jutott, hogy mennyire kedveled Mr. Brookot. Így azt gondoltam, nem bánod, ha titokban tartom pár napig. Annyira bolond vagyok, hogy azt hittem senki sem tudja, és miközben azon törtem a fejem, hogy mit válaszoljak, úgy éreztem magam, mint a regényekben szereplő lányok, akikkel hasonló dolog történik. Bocsáss meg, anya. Most megfizetek az ostobaságomért. Soha többé nem merek ezután a szemébe nézni. És mit írtál neki? Csak azt, hogy még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy bármit is tegyek, és hogy nem szeretnék előtted titkolózni és hogy először apával kell beszélnie. Megköszöntem a kedvességét, és felajánlottam a barátságomat, de még jó darabig semmi többet. Mrs. March elmosolyodott, mint aki nagyon megvan elégedve. Joe meg tapsolt, és nevetve mondta. "Majd nem olyan vagy, mint Caroline Percy, aki maga a nyugalom. Mondd tovább meg! Erre mit válaszolt? Egészen más hangnemben válaszolt. Megírta, hogy ő egyáltalán nem küldött nekem szerelmes levelet. És nagyon sajnálja, hogy a csibész testvérem, Joe, így visszaélt a nevünkkel. Nagyon kedves és tisztelettudó, nekem mégis szörnyen kínos. Meg kétségbeesve az anyjához húzódott, Joe mérgesen járkált fels alá a szobában, miközben Lorit mindennek elmondta. Aztán hirtelen megállt. És felkapta a két levelet. Alaposan megnézte, majd határozott hangon így szólt. Szerintem, Brooke nem látta egyiket sem. Teddy írta mindkettőt. És a tieidet megtartotta, hogy nevethessen a markába, mert nem mondtam el neki a titkot. Ne őrizd titkokat, Joe! Mondd el anyának, és akkor nem kerülsz olyan kalamajkába, mint én, figyelmeztettem meg. Jaj, de naív vagy, gyermek! Én anyától tudom. Na jól van, elég, jó. Menj, keresd meg Lorit, én majd megvigasztalom meget. Alaposan kivizsgáljuk ezt az ügyet, és egyszer mindenkorra véget vetünk az ilyen hetzelődéseknek. Joe elszaladt, miközben Mrs. March finoman közölte Meggel Mr. Brooke valódi érzéseit. No, kicsim! És te mit érzel iránta? Szereted annyira, hogy megvárd, míg otthont teremt neked, vagy egyelőre inkább megőriznéd a szabadságod? Annyit féltem és aggódtam, hogy még jó darabig nem akarok szerelmes lenni. Talán sohasem, válaszolta morcosan meg. Ha Joe nem tud erről az esztelenségről, akkor nem mond el neki, és vedd rá joe meg lori hogy tartsák a szájukat. Nem akarom, hogy becsapjanak, kigúnyoljanak, és bolondot csináljanak belőlem. Szégyen, gyalázat! Mrs. March látta, hogy ez a gonosz tréfa megzavarta a lánya szokott nyugalmát, és megértette büszkeségét, úgyhogy megígérte, hogy a jövőben hallgatni fognak az ügyről. Amint meghallották Lori lépteit az előszobában, Meg kiszaladt a szalomba, és Mrs. March egyedül fogadta a vádlottat. Joe nem mondta el neki, miről van szó, mert félt, hogy akkor nem jön át. De amint Lori meglátta Mrs. March arcát, már mindent sejtett, és rögtön elárulta magát azzal, ahogy a kezében forgatta a kalapját. joe kikülték, de ő inkább az előszobában járkált, mint egy őrszem, nehogy elinaljon a fogój. A szalomból hol hangosabban, hol halkabban szűrődtek ki a hangok, de hogy pontosan mi játszódik le odabent, azt a lányok sohasem tudták meg. Amikor behívták őket, Lori olyan bűnbánó arccal állt anyjuk mellett, hogy Joe ott helyben megbocsájtott neki de nem tartotta helyesnek, hogy ezt ki is mutassa. Meg végighallgatta az alázatos bocsánatkérést, majd kellőképpen megnyugodott, hogy Brúk az egészről mit sem tud. A sírba is magammal viszem a titkot. Soha nem mondom el neki. Hat lóval sem húzzák ki belőlem. Csak bocsás meg nekem, meg. Bármit megteszek, hogy lásd, Őszintén, szörnyen sajnálom, amit tettem, mondta Lori, valóban szégyenkezve a történtek miatt. Megpróbálom, de nagyon úriemberhez méltatlan cselekedet volt. Nem gondoltam, hogy ilyen sunyi és rossz indulatú vagy Lori, válaszolta meg szigorúbban, mint akarta, hogy leplezze lányos zavarát. Mélyen megvetendő, amit tettem, és megérdemelném, hogy egy hónapig ne is szólj hozzám, de ugye azért nem fogsz. Lori olyan könyörgőn kulcsolta össze a kezét, és olyan szívhez szólón mondta ezt, hogy bármilyen botrányosan viselkedett is, nem lehetett rá tovább haragudni. A lány megbocsájtott neki, mire Mrs. March szigorú arca is megenyhült. Bár nem volt könnyű megőrizni a komolyságát, amikor Lori kijelentette, hogy bűnéért bármilyen vezetésre hajlandó, és akár férekként is csúszna a megbántott hölgy előtt. Joe mereven állt, és próbálta megkeményíteni a szívét, amiből annyi sikerült, hogy végig összehúzott szemöldökkel zordan bámult. Lori egyszer-kétszer rápillantott, de mivel egy cseppet sem enyhült a szigor az arcán, megsértődött és hátat fordított neki. Míg a többiek megbocsátottak, aztán kifelé még biccentett egyet Joe felé, és szó nélkül elvonult. Amikor elhagyta a házat, Joe azt kívánta, bárcsak elnézőbb lett volna. És amikor anyja meg a növére elment, nagyon magányos lett, és Teddy után sóvárgott. Miután kis ideig ellenállt, végül engedett a késztetésnek, és egy kölcsönkért könyvel felszerelkezve átment a szomszédos nagyházba. – Itthon van Mr. Lorenz? Kedezte Joe a lányt aki éppen a lépcsőn jött lefelé. – Igen, kisasszony, de nem hiszem, hogy most fogadóképes. – Miért? Beteg? – Jaj, nem, kisasszony! – de éppen összeszólalkozott Mr. Lori-val, akire nemrég rájött a bolondóra, és emiatt mérgelődik Mr. Lawrence, úgyhogy inkább nem mennék most a közelébe. – Hogy van, Lori? – bezárkozott a szobájába, és nem nyit ajtót, Bár már kopogtam párszor, mert kész a vacsora, és nincs, aki megegye. – Felmegyek és megnézem, mi a baj. Én nem félek egyiküktől sem. – azzal felment és udvariasan bekopogott Lori szobájának az ajtaján. Azonnal hagyd abba, különben kinyitom az ajtót és elintézlek, kiáltotta ki a fiatal ember fenyegetően. Joe újra kopogott, mire az ajtó kivágódott, ő pedig beviharzott a szobába, mielőtt Lori felocsúthatott volna a meglepetéstől. Tudta, hogyan kell Lori-t kezelni. Amikor éppen rátör a bolondóra, már pedig most kétség kívül ez volt a helyzet. Bűnbánó arcot vágott, szimpatiasan térrevetette magát, majd jámboran így szólt. Kérlek, bocsáss meg, hogy annyira dühös voltam. Azért jöttem, hogy jóvá tegyem, és addig nem megyek el, amíg ez meg nem történik. Jól van, állj fel, Joe, és nem ajomkodj! Érkezett a lovagias válasz. Köszönöm, fel is állok. Szabad megkérdeznem, hogy mi bánt? Nem úgy tűnsz, mint akinek fene jó kedve van. Megráncigált. Már pedig ezt nem hagyom annyiban, dörmögött Lori megvetően. Kicsoda? kérdezte Joe. Nagyapa! Ha bárki más tette volna, akkor... És a megsértett ifjú suhintott egyet a jobb karjával. Hát ez igazán semmiség. Én gyakran megráncigállak, és soha nem bánod, vigasztalta Joe. Ej, hey, te lány vagy, az más, az csak vicc. De nem tűröm, hogy egy férfi megráncigáljon. Én nem hiszem, hogy bárki merészelné, ha most látna, csak úgy villog a szemed a dütől. És miért bánt így veled? Csak azért, mert nem mondtam el, miért hivatott anyád. Megígértem, hogy nem mondom el, és természetesen nem fogom megszegni a szavam. Nem tudtad volna valahogy másképp kielégíteni a nagyapád kíváncsiságát? Nem, a teljes igazságot akarta hallani. Elmondtam volna a bűnöm, ha meget ki tudom belőle hagyni, de mivel erre nincs mód, inkább tartottam a számot. Egy darabig tűrtem a szidalmait, de amikor galléron ragadott, feldühöttem és elrohantam, attól tartva, hogy olyat teszek, amit később megbánok. Nem volt szép tőle, de már biztosan sajnálja, úgyhogy menj és engeszteld ki, majd segítek. Inkább felakasztom magam. Nem hagyom, hogy mindenki kioktasson és püföljön egy csíntalan kis tréfa miatt. Meg miatt tényleg szégyellem magam, és férfihoz méltón kértem a bocsánatát. De ha nem én vagyok a hibás, nem fogom újra megtenni. De ő erről nem tudhatott. Bíznia kéne bennem, és nem úgy kezelnie, mint egy csecsemőt. Nincs értelme. Joe meg kell tanulnia, hogy már tudok magamról gondoskodni, és nincs szükségem arra, hogy bárkinek a szoknyája mögé bújjak. Ej, de fel vagy paprikázva, sóhajtotta Joe. Na és akkor, hogy akarod rendezni ezt a dolgot? Neki kell bocsánatot kérnie, és higgye el, ha azt mondom, hogy titoktartás kötelez. Ház Isten áldjon meg, ezt soha nem fogja megtenni. Addig nem megyek le, amíg meg nem teszi. Jaj, Teddy, légy észnél. Hagyd ezt most annyiban, én pedig majd kimagyarázom az egészet, amennyire lehet. Itt fenn nem maradhatsz, hogy semmi értelme itt füstölögnöd. Úgysem akarok sokáig itt maradni. Majd elszököm, és valahová elutazom, aztán ha rájön, hogy eltűntem, biztos, hogy hamar megkeres. Hát az lehet, de nem lenne helyes elmenned, hogy ő aggódjon miattad. Ne papolj nekem, Washingtonba megyek, meglátogatom Brookot. Washington vidám hely, és ezek után legalább szórakozom egy jót. Hű, de jó neked! Bár csak én is elmehetnék, felelte Joe, elfeledkezve a bölcs tanácsnok szerepéről, miközben maga elé képzelte a fővárosi életet. Hát gyere! Hát miért ne? Gyere, és megleped apádat! Én meg feldobom Brúkot. Hátrahagyunk egy levelet, hogy jól vagyunk, és nekivágunk. Nekem van elég pénzem, neked is jut belőle. Abban pedig nincs semmi rossz, ha meglátogatod apádat. Egy pillanatig úgy tűnt, Joe hagyja magát rábeszélni. Főleg, hogy neki is elég vadnak tűnt a terv. Elege volt a törődésből, a bezártságból, már nagyon vágyott valami változásra. Ráadásul az apjával való találkozás gondolata, tetézve az ismeretlen táborokkal és kórházakkal, no meg a szabadsággal és szórakozással, igen csábítónak tűnt. Szeme felragyogott, miközben sóbárogva nézett ki az ablakon. De amikor megpillantotta a szemközti öreg házat, megrázta a fejét, és szomorú, de megmásíthatatlan döntést hozott. Ha fiú lennék, elszökhetnénk együtt, és csuda jól szórakoznánk. De, mint hogy Isten csapásaként én lánynak születtem. – Kénytelen vagyok illendően viselkedni és itthon maradni. Ne csábíts, teddi. Ez különben is őrült terv. – Pont ez benne a jó! – mondta Lori készen, és úgy érezte, bármire képes lenne, hogy kitépje magát a kötelékeiből. Elég, hagyd abba, kiáltotta Joe, és befogta a fülét. Nekem, mint lánynak csak az affektált beszéd való, és a legjobb, ha minél előbb rá is szokom. Azért jöttem, hogy erkölcsi kioktatásban részesítselek, és nem azért, hogy meghallgassak olyan szamárságokat, amik megszédítenek. Azt tudom, hogy meg visszautasítan egy ilyen ajánlatot, de azt hittem, benned több a mersz. Próbálta Lori tovább ütni a vasat, amíg még meleg. – Hallgass, te jó madár, ülj le és gondolj a bűneidre, ne az enyémet szaporítsd. – Ha ráveszem a nagyapádat, hogy bocsánatot kérjen, mert megráncigált. – Felhagysz a szökési tervel? – kérdezte Joe komolyan. – Igen, de nem fogod megtenni – válaszolta Lori aki szívesen kiengesztelte volna a nagyapját, de előbb megtépázott büszkeségét kellett helyrehoznia. Ha a tudok bánni, az öreggel sem lesz gond, motyogta Joe és kisétált. Ott hagyta Lorit, aki egy vasúti térkép fölé hajolt. – Búj be! – hallatszott Lawrence úr goromba hangja, amely most – hogy Joe bekopogott az ajtaján, még gorombábban szólt, mint eddig bármikor. Csak én vagyok, uram, visszahoztam egy könyvet, mondta Joe szelíden, amikor belépett. Kérsz egy másikat? kérdezte az öreg úr, akin jól látszott a bosszúság és rossz kedv, bár igyekezett nem mutatni. Igen, kérnék egyet. Annyira szeretem az öreg szemet, azt hiszem, megpróbálkoznék a második kötettel, válaszolta Joe abban a reményben, hogy ezzel kicsit megbékíti az öreg urat, aki Boswell szellemes művét a Johnson-t ajánlotta neki. Az öreg úr bozontos szemöldöke kissé elsimult, amikor odabattyogott a polchoz, ahol a Johnson művek sorakoztak. Joe felpattant, és felmászott a létra felső fokára, mint aki a könyvet keresi, de valójában azon törte a fejét, hogyan térjen rá okosan látogatása valódi tárgyára. Mr. Lawrence láthatóan megsejtette, hogy valamit forgat a fejében, mert miután ide-oda járkált a szobában, hirtelen felé fordult, és olyan éles hangon szólalt meg, hogy a része lesz lepottyant a földre. Mit művelt az a fiú már megint? Ne próbálj falazni neki. Tudom, hogy valami csibészséget csinált. Láttam rajta, amikor hazajött. Egy szót sem tudok belőle kihúzni, és amikor megfenyegettem, hogy kiszedem belőle az igazságot, kirohant és bezárkózott a szobájába. Rosszat csinált, de megbocsátottunk neki és mindannyian megígértük, hogy hallgatni fogunk a történtekről, felelte Joe kényszeredetten. Ezzel még nincs elintézve az ügy. Nem bújhat el egy ígéret mögé, csak mert ti, lányok, olyan vajszívűek vagytok. Ha félrelépett, vajjon szint, kérjen bocsánatot, és kapja meg a büntetését. Mondd el, Joe, nem tűröm, hogy tudatlanságban tartsatok. Miszer Lawrence olyan fenyegetően és szigorúan beszélt, hogy Joe legszívesebben elfutott volna, ha lehet. De fent ragadta létre tetején. Miszer Lawrence pedig a létra alján állt, mint egy oroszlán a kapuban. Úgyhogy Joe kénytelen volt a helyén maradni és megküzdeni a helyzettel. Higgyel, uram, nem mondhatom el! Anya megtiltotta! Loris szint vallott, bocsánatot kért és a megérdemelt büntetését is megkapta már. Nem azért hallgatunk, hogy falazzunk neki, hanem más valaki miatt. És csak több bajt okozna, ha ön közbelépne. Kérem, ne tegye. Részben az én hibám volt, ami történt, de most már minden rendben van. Úgyhogy borítsunk rá fájtlat, és beszélgessünk a Ramblerről, vagy valami más kellemesebb témáról. Pokolba a ramblerrel, gyere le, és bizonyíts be, hogy ez a hebehurdja fiú nem volt hálátlan vagy tiszteletlen. Ha mégis, akkor azok után, hogy ti milyen kedvesek voltatok hozzá, a saját kezemmel fogom agyon csapni. A fenyegetés szörnyen hangzott. De Jót nem ijesztette meg, mert tudta, hogy a hirtelen haragú öreg úr egy újjal sem nyúlna az unokájához, bármit mond is. Engedelmesen leült és elmondta a csínytevést, úgy enyhítette, ahogy csak tudta, de meget nem árulta el, és az igazságról sem feledkezett meg. Hm. hát, ha a fiú azért tartotta a száját, mert megígérte, és nem megátalkodottságból, akkor megbocsátok neki. Nagyon makacs fickó, és nehéz vele bánni mondta Mr. Lawrence, és a hajába túrt, amitől úgy festett, mintha szélviharból érkezett volna éppen, és rosszalló arc arckifejezése megenyhült. Velem is nehéz, de egy kedves szó többet ér nekem, mint a király összes lova és katonája, igyekezett Joe egy jó szót szólni barátja érdekében, aki az egyik kalamajkából a másikba került. – Azt gondolott talán, hogy én nem vagyok vele elég kedves? – csattant fel az öreg úr. – Dehogy is, uram, néha túl kedves is, de ha próbára teszik a türelmét, hirtelen haragú. Ön nem így gondolja? Joe elhatározta, hogy most már véghez viszi a küldetését, és igyekezett higgatnak mutatkozni, bár egy kicsit remegett vakmerősége miatt. Nagyon meglepődött és megkönnyebbült, amikor az öreg úr nagy koppanással az asztalra dobta a szemüvegét. Igazad van, lányom, az vagyok. Szeretem a fiút, de túlzottan próbára teszi a türelmemet, és nem tudom, mi lesz ebből, ha így folytatjuk, jelentette ki, kertelés nélkül. Megmondom, el fog szökni. Joe már is sajnálta, hogy kicsúszott a száján, de figyelmeztetni akarta az öreg urat hogy Lori rosszul tűri a korlátozást, és azt remélte, hogy így türelmesebb lesz a fiúval. Miután Lawrence vörös arca hirtelen megváltozott, és a székére, miközben szomorúan pillantott a jóvágású férfi képére, amely az asztala fölött függött. Lori apját ábrázolta, aki fiatalemberként csak ugyan elszökött otthonról, hogy megházasodjon a döjfös öregember akarata ellenére. Joe megérezte, hogy Mr. Lawrence már bánja a múltat, és azt kívánta, bár csak tartotta volna a száját. Hogy ki köszörülje a csorbát így folytatta. Nem teszi meg, ha nem lesz nagyon nyugtalan, és csak olyankor fenyegetőzik vele, ha belefárad a sok tanulásba. Én is gyakran eljátszom a gondolattal, főleg mióta levágattam a hajam. Úgyhogy, ha egy napon nem talál bennünket, akkor két fiút kerestessen lehetőség szerint az Indiába tartó hajókon. Joe mindezt nevetve mondta, és Mr. Lawrence is megkönnyebbülten hallgatta, hogy tréfának tekintheti az egészet. Te kis kópéte, miket beszélsz? Hol a nekem járó tisztelet meg az illemtudó neveltetésed? Hm? Ej, lányok, fiúk, Isten átkaiti, mennyi gond van veletek, de mihez kezdenénk nélkületek? Csipkedte meg jókedvűen Joe arcát. Menj és hozd le ezt a fiút vacsorázni. Mondd meg neki, hogy nem haragszom, de azt ajánlom, ne durcáskodjon a nagyapjával, mert azt ki nem állhatom. Nem fog lejönni, uram. Bántja, hogy nem hitte el neki, hogy nem mondhatja el, ami történt. Azt hiszem, a rány is nagyon megsértette. Joe próbálta ezt nagyon meghatóan előadni, de feltehetően nem sikerült, mert Mr. Lawrence nevetni kezdett. Joe viszont már tudta, hogy nyert ügye van. Ezt igazán sajnálom, és feltehetően hálás lehetek, hogy ő nem rángatott vissza. Mi a csodát vár ez a fickó? kérdezte, mint aki kicsit szégyelli, hogy olyan hirtelen cselekedett. Én az ön helyében írnék neki néhány bocsánat kérő sort, uram. Lori azt mondja, hogy addig nem jön le, amíg ezt nem kapja meg. És Washingtonról meg hasonló vad tervekről hablatyol. Egy formális bocsánatkérés ráébresztő, hogy milyen ostoba, és biztos, hogy utána olyan lesz, mint egy kezes bárány. Próbálja meg. Szereti a mókát, és jobb is így, mint szóban. Én szívesen felviszem, és figyelmeztetem a kötelességére. Miszta Lawrence szúrósan nézett rá, aztán felvette a szemüvegét, és lassan mondta. Ravasz kis róka vagy. De nem bánom, ha te meg Bet behálóztok. Na, adj egy papírt, aztán legyünk túl ezen a szamárságon. A levél olyan stílusban íródott, ahogy egy úriember ír egy másiknak, ha mélyen megbántotta. Joe puszit nyomott az öreg Lawrence kopas fejére, és felszaladt, hogy becsúsztassa a levelet Lori ajtaja alatt, majd a kulcsikon át figyelmeztette, hogy engedjen, legyen illedelmes, és egyéb képtelenségeket zagyvált. Mivel az ajtó zárva maradt, ott hagyta a levelet, bízva a jótékony hatásában. Csendesen indult éppen lefelé, amikor a fiatalember lecsúszott mellette a korláton és a lépcső alján a legjámborabb arckifejezéssel várta. – Csuda jó barát vagy, Joe! Nem csapott nagyon, tette hozzá nevetve. – Nem, végül is egész kedves volt. – Átgondoltam a dolgot. Már te is meggyőztél, és úgy éreztem, a pokolban lenne a helyem – kezdte bocsánat kérően. Ne beszéljenek el. Kezdj egy tiszta lapot, Teddy fiam. Állandóan új lapokat kezdek, és mindig elrontom, mint régen az írás füzetemben. Annyiszor kezdem újra, hogy soha nem jutok a végére, tette hozzá a fiú gyászosan. Menj, edd meg a vacsorád, utána jobban érzed magad. A férfiak mindig morognak, ha éhesek. Joe azzal kirobogott az ajtón. Ez a fajtáme címkézése, idézte Lori Émit, miközben elindult, hogy nagyapja társaságában kötelességtudóan elfogyassza az esti pástétomot. Nagyapja roppant békés hangulatban volt, és a nap hátra lévő részében messze menő tiszteletet tanúsított iránta. Mindenki azt hitte, hogy a dolog ezzel lezárult, a kis felhő elvonult, de a gonosz tréfa megtörtént, s bár a többiek elfelejtették, meg emlékezett. Soha nem utalt egy bizonyos személyre, de sokat gondolt rá, és még többet álmodozott róla, mint addig. Egy alkalommal Joe bélyeget keresett nővére asztalában, de helyette egy kis cetlit talált, amelyen ez állt. Mrs. John Brooke. Joe fájdalmasan felnyögött, és a papír a tűzbe dobta. Úgy érezte, Lori csíny tevése csak közelebb hozta a számára oly gyászos nap eljövetelét.